Іван Франко Вшенку Сидів в шенку І пив горівку Бо коло серця щось пекло Згадав про діти Хору жінку Згадав про щастя, що втекло Згадав, як був господар він Як шанували його сусіди Всяк віддавав йому поклін І слово добре є завсіди А далі Далі не хотів і згадувати Настало лихо Чому мовчати він не вмів, коли казали бути тихо? Коли громаду кривдив пан, чому він мусив повминатись? Хоч не його зорали лан, з панами права добиватись. І не добився з панами права, ще й сам від них бідина знавсь. Громадська пропала справа, він сам до крихти зруйнувався. Худоба, хата, і сад, пішли на кошти судовії, в широкий світ не начав ад. Його сім'єю без надії, без хліба пхнули. Жінка мре із голоду на переднівку, у наймах діти, тато де? Сидить в шинку і п'є горівку.